Kapitel 15 Ett milt svar stiller voldsam harme men ett or som väller smärte får vrede til att stiga upp De vises tunge gör gott med kunskap men tåpenes mun lar dårska välle fram Jehovas ögon er på ett vart sted de vaktar på de onda og de gode Tungens ro er ett livets träd men fordreid tale med den innebærer at ånden brytes ned. Dåren ringakter sin fars tykt, men den som gir akt på i rettesettelse er klok. I den rettferdige hus er det et rikt forråd, men den ondes utbytte bringer bandlysning. De vise slepper sprer stadig kunskap, men tåpenes hjerte er ikke slik. De ondes offer er en vedderstyggelighet for Jehova, men de rettskaffenes bønn er til behag for han. Den onnes vei er en vedderstyggelighet for Jehova, men den som jager etter rettferdighet, elsker han. Tukt er noe ondt for den som forlater stien, den som hater i rettesettelse kommer til å dø. Sjeol og tilintetgjørelsens sted er for Jehovas øyne. Hvor mye mer da menneskesønnes hjerter? Spotter en elsker ikke den som irettesetter ham, til i vise går han ikke. Et glad hjerte har god virkning på ansiktet, men på grunn av hjertets smerte er ånden nedslått. Det forstandige hjerte søker etter kunnskap, men tåpers munn trakter etter dårskap. Alle den nødstiltes dager er onde men den som er vel til mot i hjertet har bestand i fest. Bedre er lite i frykt for Jehova enn et rikt forråd sammen med forvirring. Bedre er en grønnsakerett hvor det er kjærlighet enn en jødd okse med hat. En rasende man vekker strid, men en som er sen til vrede stiller trette. Den late svei er som en klungerhekk, men de rettskaffende sti er en anlagt vei. En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor. Dårskap er en fryd for den som mangler hjerte, men en man med skjellnevne går rett fram. Planer blir gjort til intet der hvor det ikke er fortrolig samtale, men når det mange rådgivere, blir det resultater. En mann fryder seg over sin munn svar, og et ord i rette tid, «Hvor godt er ikke det!» Livets stig går oppover for den som handler med innsikt, så den leder bort fra skjehold der nede. Huset til dem som opphøyer seg selv skal Jehova rive ned, men han skal fastsette enkens grense. Den onnes planer er en vederstyggelighet for Jehova, men livlige ord er rene. Den som skaffer seg urettvinning fører bandlysning over sitt eget hus, men den som hater gader, han skal få bli i livet. Den rettferdiges hjerte mediterer for å kunne svare, men de ugudiges munn lar onde ting velde fram. Jehova er langt borte fra de onde, men de rettferdiges bønn, hører han. Øynenes glans får hjertet til å fryde seg, et godt budskap gjør knoklende fete. Det øre som hører på livets irettesettelse, holder til mitt iblant vise. Den som skyr tukt, forkaster sin egen sjel, men den som hører på i irettesettelse, erverver seg et hjerte. Frykt for Jehova er en tukt tilvisdom, og forut for ære går ydmyghet.